Taberna ondoan Begira itor, handaude, guazen? Ez, ez, ez, ez, itxuin pixka batean, eh? Lehenago, esan behar diazu bakuitzan orde, kanka ez hartzeko Ongi da, ikusten duzu gizon handi hori, alkandora zuria daramana? Bai, bai, bai, ikusten dut Hori, gure aita da. Oso hongi, eta prakabeltzak dara nor da? Nor, ez dut ikusten. Bai, oso txikia dena? Ah, gure da, eta bere ondoan dagoena bere senarra da. Bale, ba, eta emakume derrura? Ez duzu ezagutzen. Ez? Ba, nik bere dut. baina noski, hain dotore jantzita. Bai, daraman soinekoa izu garri polita da, nor da? Gure ama da., hongi ah, da? Horein guztiak ezagutzen ditut. Goazen agurtzera. Bai, guazen. Hore, kaixo, miren. Kaixo eta zorionak, hau, aitor da. Eguerdi hon, aitor. Posten nahizu ezagutzeaz. Guazen mazkal